Falënderoj shumë, lëvdata janë vetëm për Allahun subhanahue ve taala. Zotin tonë falënderojmë për i të falje, udhëzim kërkojmë, ndërsa përshëndetjet tona, sallavatet e Allahut mbi pejgamberin mbi pejgamberin tonë Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam, bëshokti të besnik mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar të pranishëm, do t'i ndajmë disa minuta para hutbes së jumës, çes fletojmë diçka nga libri i Zotit xhelle xhelaluhu e nga suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kimë përmendur se shpallja Allahu xhelle xhelaluhu është dy lloje. Lloji i parë është fjalë e Zotit, e cila ne i themi Kur'ani. Kur'ani Allahu te baraka ve taala. Etë ajo që është në mushaf është fjalë zotit xellal xelalu e ka përcjell jibrahili alayhi salam prej allahut tek muhamedi sallallahu alaihi wasallam titat gherm për gherm harf për harfi ndërsa shpallja e llojit të dytë është shpallja e cila e ka thur muhamedi alayhi salatu wasalam shurayın dhe zoti e ka miratu e ka miratu domethan nuk ja ka hedh poshtë Ra Muhamedi a.s. ka thonë diqka dhe e kanë morë njerëzit dhe kanë punu me atë fjalë dhe e është bolë ligjë ndërsa Zotë i Ongele Gjellalu -Gjell hu nuk e ka këndërstuar E ka raste kër Muhamedi a.s. Ka, ka vepru diqka dhe ka thonë diqka ka zbritë Allahu Kur'an se kjo nuk është ashtu Për me të regu se kjo është njeri, i zxedhur i Zotë i Gjellalu -Gjell hu ne e drejtojmë, ne e drejtojmë Edrejtoj, andaj fjalët e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam në aspektin juridik, në aspektin e legjit janë të barabarta me Kur'anin, ndërsa në aspektin e çëntërisën vetveti, fjalët e Allahut janë fjalë krijusit, ndërsa fjalët e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam janë fjalët e njeriu, krijesës. Këta duhet ta kemi parasysh gjithmonë. Sot do të ndalemi me një uh, grujmë të haditheve të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam të cilat pëllasin për një tematik shumë të rëndësishme. Në Gjumane Kaluar folën për disa hadithet e Mohamedi Taleji Salatu e Selam, të cilat kishin të bajnë me rëndësin e vizites së njërzve të mirë. Apo, kër të vizitojmë dikantë të përfitojna, kër të rimë në përmejzlise, kër të bajnë një mdeje, një mjësafirlëk, të adim pëse për bajnë mëtë mjësafirlëk. Mësë dalë me pishpije vetë se du të me dalë Mësë shkoj me bëzjarët vetë se thotë se s'ka ardë Se këto i bëjnë të gjithë Por që duhet besimtari që ishtë ta Muhamiri Alei Salatu e Seram Kur të hecë mësafirlëk Kur të delë në vizitë Ta këtë përsynim Zotin Të bare kjo e të arë dhe shpjeguam se si bëhët kjo Sotë të ndalimi me një tem E cila është ndërtemat më të diskutuar Në mesin e muslimanve Sido mos me Rrënjën e tyre intelektuale, rrënjën e tyre shkencore, rrënjën e tyre të dijes. Pse kanë ra musliman në kuptimin e organizuar të dijes, ata diskutojnë rreth kësaj teme shumë dhe shkohet në skaj skaj. Nis skaj andej, nis skaj këndej dhe në të rrall goditë të mesit. Në të rrall goditet ajo e cila është mesatarë ndërsa Allahu xhël Jel xhelalu u tha në Kur'an wa kethalika ja'alnakum ummatan wasata kështu neve ju kemi bëjuve ummë mesatar pro lëvdata është në mes lëvdata është në në mes kjo meselja është meselja e mbështetjes në Allahun xhël Jel xhelalu e cila thuhet në Kur'an tawakkul ku jemi mbështet nën Allahun dhe si mbështetemi në Allahun Dhe si mos të ngatëroj më bështetjen në Allahun Me marjen e sebejpës dhe punës konkrete Pra ne e dimë se Allah u gjelit gjelaluhu në Koran Kërkom prej neve në mënir të detiruar Pasaj në mënir të pëlqyjer Kushtë do? Me ju më bështetë Allah u gjelit gjelaluhu Në punët tona Pra më bështetë në Zotin të barek e vëtjara Por shumë prej njerëzve e ngatërojnë këtë pikë Dhe më ndojë se më bështet në Allahu në gjelit gjelalu është me nejt Apo Më nejt Dhe ti e më bështet në Allahu në gjelit gjelalu Do të shpjegojnë asë kjo është gabim Por nga ama tjetër ekstremit tjetër është Që ti të më ndojë se s'ki nevoj më bështet në Allahu Në Allahu në ka dhonë men Allahu të ka dhonë ficire Allahu të i ka dhonë dur, të i ka dhonë kam, qupuno Apo Meri se bejpët Dhe kjo është ajo dhe, Kërë të punë është taj e bëzoti, e kështë të merad, kjo është s'ka i tjetër, e të prumja tjetër, që do më dhanë si ishe vetat qka e prekë. Preke se bejpin e merë pasojen. Dhe kjo është me haru zotë, me haru kushe ka, kush ka bo ujën ujë dhe tokën tokë, dhe kushe në dzirë nga toka bereqetit. A më dhe të qkojmë sotë. Në hadithat e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, se të flasim për rëndsinë e mbështetjes në Allahun, mirëpo mëllëncish më është që ti largojna, ti largojna këtë kuptim. Kush po i mbështetet Allahut, si duhet të mbështetemi Allahut dhe si të ikim këtë kuptimin, këtë aspekt. Është kjo shumë rëndësishme. Fillimisht bija aport, e cila e përmbledh apo ta përmbledh ti këtë fotografinë mbështetjes në Allahun xhellaluhu gjele që mos përzihet Më bështetja në Allahum Te vekuli I thoi në gjurën shëri atike Te vekuli Më më bështet në Allahum Nuk ka të baje As një her Me t'jashtëmën Gjithëmon më shtetët zemra Dhe me ketë ligj Nuk të përzijet as një her Pra Nësë të të flasim për më bështetja në Allahum Gjelle gjelalu E si mësë mena u përzij neve Kur jemi më bështet Kur du të më mërë se bepët Kur e di që edhe jam bështet Edhe i kam mërë se bepët Dhe Allahu Gjeli Gjelalu është razi Kanë thënë djetarët E para që duhet të adish është se Më bështetja shko të bëj me trupin Trupi jashtëm Nuk e Në nuk e dim me trup t'jashtëm A e në më bështeta jo Si e dim me zemër Zemër në më bështetet Pra në kjo tem shko në drejtë në zemër Shka dëbaje me, përshemë, njani ushtëri Edhe nuk merë kur farë se bejpi Asë në shkullimin e ti Asë në largimin e, e të këqijave të ti Asë në kërkimin e riskut Edhe kur bahot bisejt me ta, thotu nja më bështet në Allahun Zoti furnizon, zoti jep e kështu me rad Themi jo Letë më bështet e të zemra jote A më trupi jo të lëvizë Trupi ot let lvizë. Dhe nga ana tjetër, ai tit li lviz vetëm. Dhe i marrse bepët prej porjasht. I themi, "T shkon në punë huç, nëse zemra jote nuk e njeh Allahun Xhel Xhelalu." Në saj punon dhe lviz, dhe i marrse bepët, por kujton se ato janë çaty. Dhe me dash Allahu suni pengon ato. A dalkë ka problem me imazhin e tij? Ekstremale. Ana ky është ajo pika e cila e ndan kth meseles. Pra, mbështetjen Allahun s'ka të baje me gjymtyrat. Zemra mbështetet në Allahun, gjymtyrat punojnë. Ço do ta shohim me lein Allahut subhanahu wa taala. Në këtë aspekt thamar shumë hadithe ne nuk kemi mundësi krejtëmi përmend nga se janë shumë hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, li përmendim disa ayete që Allahu xaljalallahu e ka përmendë mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala, sidomos Në këtë ko, ku njerëzit kanë harruar Allahum Gjellit Gjellaluhu Dhe më bështetën në material, më bështetën në njëfsi Më bështetën në e, ajo shka e njohim për e kësaj bote Më bështetën në gjithë shka e cila është në shtypjene e kësaj bote Thotë, gjithë shka është mojë, dijet, gjithë shka Andaj, e quajnë shekulli i shkeljes e, e, fejes Shumë për e njerëzve në bot E quajnë, ne në shekulli i shkeljes fejes Në kuptimi se zëmbështetimi më në fuqi që nuk i shohim. Hasha vë kella. I madhështë Allahu subhanahu vë tjala, nga jo që ka i përshkrua njërzit prej, prej injërancave dhe arrogancave. Thëtë Allahu të barek e vëtër në surën so, lë ahzab. Surja e të rrëtë të tre më rrëtë. Walemmara el mu'minunel ahzab e kalu hadha ma wa adhen Allahu wa rasulu wa sadak Allahu wa rasulu wa ma zadehum illa imanen Vë të slime Së da këllahu le adhim Të vërdetën e ka thënë Zotë Jonë të barek e vë tjala Thëtë Allahu Gjellin Gjellalu Kur besimtarët sahabët I parën grupët aleans të bashkuar kundër të tëre Thanë Kjo është ka nga ka premtu Allahu dhe pengamberi Alej Salatu e Selam Sëpse sahabët e kanë ditë se kër janë ba musliman Nuk mu dhe mu pajtu me kriminelt Dhe e kanë ditë se një dit për e ditve gjdo kriminel Do të gjenjë një mbështetet e kriminelli tjetër Për ta luftu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Dhe këta e kanë dit Dhe këta jo ka kalëzua Allahu në Kur'an Dhe këta e kanë prit Andaj, këru bashkull këtë arapt Kundër Muhammedin sallallahu aleyhi sellem Dhe umbledhën 10.000 arapt Me embytë Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Kër i panë sahabot këtë grupë të madhe Thanë hadha Ja Allahu e thadë vërtejtën Se këta kriminell kanë më mbledhë këndër neve Pasaj thënë Vë sëdak Allahë vë rësullu Të vërtetën e ka thënë Zotë i onë dhe pengamberi ti Alehi salatu vë selam Vë me zadehum illa imanën Vë të slime E kjo nuk u ashtoj pos imanin Dhe në nështrimin Kuri panë se Arab përdojnë Me mbytë Muhammedin s.a.ll Ata thënë Po Allah i ka kaldu këto I ka kaldu që i kanë më mbledhë Por mbi këta I ka kaldu që së në fitojnë E këta nuk e ka nditë të tjerët Mustiman gjithmon Kan qenë dy hopa për para E ka nditë që ka planifikojnë ata Parafërsisht Dhe e ka nditë se nuk realizohet e Vetëm nuk e ka nditë si nuk realizohet Por shumë ato e ka nditë se feja E Muhammedi sallallalli sallem Do të nga dhë njën Do të fiton Do të imposh krejt Por nuk e ka nditë detalë si do të ndodhë kjo Qikur që, që në e sot Besojm se feja zotit nuk mposhtet. Si nuk mposhtet, na nuk e dim. Ne nuk e dim Allahu si e van punën, po e dim se do ta do ta ruan, ruan feën, feën e vël. Gjithashtu ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën Al-Furqan, "Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut." Për Allahu te bareke ve teala tim bushtatu tek ijali i cili zvdes. Dhe shqop qolagathir Muhammedun sallallahu alaihi wasallam bushtet. Në Koran vjen herë më bështetu të ka Allahu herë të ki gjalli Dhe i gjalli është Allahu i cili nuk vdes Abo, ka thonë më bështetu ta i cili është i gjallë dhe nuk vdes E ke tjerat vdesin Ti më bështetës të fuqia jo të ajo të jo hup Më bështetës të tokë ajo të ajo zban Më bështetës të punë ajo të ajo përmysët Ti shumë bështetje i banë edhe ato zbejër Dopsohën, likështohën dhe nuk i kimo Sa njeri u kanë i madhë, sot nuk ka, krijetar, sot nuk ka, perandor, sot nuk ka, biznismen, sot nuk ka. Apo është, për nuk e ka. Apo? Pra është zi njeri, është gjallë, për po zi ka të, të mira që ka i këzonë. Që ka tha Allahu gjellu ala? Vë të wakëll alël hajgjil ledhi laj e mutë, tim më shtetu të zoti i gjallë, i cilis dhe skurë, të bareke, vë të ala. Gjithashtu ka ardhë në surën Ibrahim, thëtë Allahu gjelë gjelaluhu wa, al, wa alallahi falje te wakkeli l'mu'minun Në Allahun ledë mbështetën Besimtarë Gjithashtu ka thënë Allahu te bareke Vë ta në surën Ali Imran Fe idha azemte Fe te wakkeli alallahu Kur ta merë zhvendimin Si kime punu Mbështetën Allahun Dhe shikoni këtë ajet është i qartë Në, në ndarën që ka e banë në fillim Në fjallë të ulemove Në fjallë të ulemove Fë i dhe azemte fë të wakkel a Allah Kur të mirë zhvendimin, kur të bëjsh planin Që ka ki me punu, atërë më bështetën Allahun dhe nisja E që ish, që ish ka mundësi mu bashkue Më bështetën Allahun dhe nisja Pra nisja me gjymëtyr më bështetja në zemër Ti më bështetështë e Allahu Bismillah të wakkel të all Allah Kjo është kitë në zemër E ku o tjetra, tjetra atë ti me punuë Kjo është tjetra, dhe nuk ka diçka që i kalon pas muslimant, pos nga të rejsa e këtyrët digjerave. I shatë dhe njërzit të të të po Allah i ka me minimuve këtë fej, mu se kini gajle, mu shtet në ju si june, dhe vazhdo në i menejt. Nuk nuk i njef botën e e se bifë, dhe ajme ndonë sa Allah u e ndryshon toke qilë për ta. Dhe kjo është prej dërvishizmit dhe sufizmit të futur në mesin e muslimanve. Ti me menu se tu në ejtë ndrojë Vë jëndru të i e kalpë Jëndryshkë Smerve është asë i zën nga Ligjë zotit e bare kjevëtare Nga ona tjetër Ekstremit tjetër është komunizmi Abo komunizmi cili Kam bjell në Zemrat dhe kuptimet e muslimane Që ty punoje këtë dunjani erë Tini erë Të zoti po Si të këtë zot Si pasatinve Të i po të zoti A manjar leje zotin Se na nuk këta dhakë më morën me Zotin ta, Na prajt puna Kus ka me ta sos të i punen Flasin me gjuën e komunizmit Sot edhe sot për atër shka thënë se janë musliman Flet tamam me gjuën e komunizmit Cilja është gjuë a komunizmit? Kjo Nuk këtë të i përdi shka Këtë i koveq me punuhe Ma dje edhe një pjesë të, të historive Para 50-60 viteve Edhe shkollimin e kanë bëhë komunist Një artë i shkollohu Abo arsimohu Të nxerëm intelektual Të cilët nxerëm në frimën e komunizmit Apo Të dune s'kam problem me zotin jo. Apo Pra njëher e ban një loj Marvejshje Apo periodike që më zvijen Deshme ata që janë musliman E pas taj të hi e musliman e përzdyti Dhe tja u qërënjose Edhe rranje në funi që e ka me të prej Prejfejës E cilë ome satarja Në të cilën ka qenë I pari njërzimit Muhammed Alej Salat sa Me shok të ti Më bështetin e ka posë në zemër, imanin e ka posë në zemër, dashnin dhe nisjen me emër të laut e ka posë në zemër, ama punën e ka po krejtë, ale i salatu sëra. Pra, a i kitë punën e ka po, tamam. Mirë po, më bështetin e konë, o konë zemër. Nërsa, në momentin që ka shkoputët, lidhja e zemërës me Zotin, punë që ka i banë gjymëtyra, janë si gjenazja, që në e shohim që atë punë që ka ti e banë për me mora jo frim për me mora jo do me thanje i duhet një lidhje lidhje qjellore, lidhje pizotit atë lidhje kanali të cilin tja jep asaj pune o zemra do me than njëri punon, këtë punojn se e natyrshme o me punue shumën është me than shumën dhe than dikush unë e punoj po kjo e natyrshme me than unë e punoj Sinonimet tjera është une jetoj E mira, a du të me të lafdru në ati që ti që jetona? Njën i dhëtë une punoj Une që sa vjetë punoj Po në regull dhe se me punua në të tërshme Sepse nuk jena me lache As nuk jena në gjene, ndu njëa jena Ndu njëa dhe me dhënë Ajo e cila me mundime Po ketë njësoj e kena, se kive shti Ado të disa njësë mundohet me dhënë Une punoj, une jam i angajzhum, e kësë të më ratë Po ësht Qa dhe ishte, nuk i në gjennet të Allahu të barek e o tjala Andaj, me satare cila është ta Mi morë se vejpët që i kalan Allahu se vejpë Që i bje me morë drunin dhe me e punu Me morë farën me gjujt në tokë Dhe mi aprit vaktin dhe me aprit korë me kor. e korë E pasaj masi ta mersh grunin me e punu me e bo mil E masi ta bash milin gruja me e morë me e bo buk E me aprit me u pjek E pasaj me uftof për me anger Eksomeral, pasaj më intervenu mjeku. Mos e ha nzat. Hahet ftoft Eksomeral. Kto janë sebepe? Allahu na ka dërguar neve. Apo Allahu na ka dërguar neve. Nget ket operacion, Allahu ha, thot mbushtetot e une ket ket operacion. E pse u mbushtet? Ç të ket kjo frym, të ket i thonë, në djuhun thon, e sheria ti thonë bereçet. E çfarë do të më thonë bereçet? Fryma Dhe shpirët e që jetë Allahu punëve Kë nuk përceptohet me tru Po e përceptohet të ndonjëherë në, në uh, shpenzime Apo, e, e, janë një shembu Në këtë kohë në kësën e kanë shpalë tani pandemi Apo, dhe shumë prej ekonomive janë zbe Një prej grupëve të njërzve janë ata sëtë këndojnë, apo Ju boin çajf njerëzve, ishte një dalal, i degradoll. Merrën si ato nëpër vetë asaj fitoin para. Dhe ne e dimë se ata fitoin para të mëime. Ne e dimë se ata fitoin para të mëime. Ni dasën 5000, 10000 euro i marr dikush. Apo çka është më interesante? Çka ja? është më interesante? Ja? Tani kalun diku në dikun, një jetë diçka pishë shpall pandemia. Në normal ata kanë xhir të përxulluar nga puna e tyre. Skan punuar. Apo ata punojnë me vetën. A të dhe është me punu, më mundu është e në tërshme, po është halala haram o e meselë tjetër, në shpjegon, fejë Allahu të bare kjo të tëra. Në disa brejtë misioneve, shumë brejtë në këngtarve, ankojnë se së në mërinë muinë me shpenzime. Ma interesantë e se kjo cilë ashtë. Ma interesantë e se kjo është gazetari me e vetë, po të të isa pareve i ke morder i tashë. A nuk e kiti 5.000 euro natën a. 5.000 euro natën a tan verë najt ka pas furnim me morr 90 dit pa nal ka knuar ka 5000 euro bike e ben zoti se s'ka parë dhe unë i besoj do unë i besoj dhe ulemati besojnë ulemat besoj kësaj çështje dhe ka ndon histori plot njerëz i ka pas parë por një kriz i ka roket pse sepse ajo nuk ka berë çet nata nuk ka berë çet çka domodin nuk ka berë çet ajo numër vetëm numër allah u shkatron Jem haku Allahu rriba O ju rrbis sadakat Thetë Allahu te bare kjo të në Kur'an Allahu e shem kamatën Milionat i ka, s'ka Apo sa njeri ka kredite Ka mor pare me kamatë Edhët kur qish nuk jam O mi beti burë sa i ke morëti 500.000 arro i kje 500.000 dhët po si kam Nuk i kam, se si kam Ka njerë milionat i ka, si ka hiq Andaj e shenjeri me kamat Dë të të rotë mi thëndi kujta mësikive Që të pare bërë sa ta kri që këtë mesele E ti që ditësh Se që ditësh Sepse na nuk e kënë në kuptu një lisht Allahu gjelli gjelalu Thëtë Allahu në Kur'an Jem haku Allahu rriba Allahu e shpërndan Ja hupë farën kamatës E kujtjeve Allahu përreqet Va jurrbi sadakat E sadakan E zeqatin Allahu e rrit E shenjeri me të hira minimale por është stabil. Ka stabilitet. Dhe ndonjëherë milë para atij i gjejn. Për shallarzhije, për kak se Allahu lë shon berëçet. E berëçeti, berëçeti ka shumë komenteve, dietarë kanë thënë, njëra prej tyre është, "Shpirti i çka i jap Allahu punës, ta ruan Allahu te barekehu teala." E ruan, sikur që i ruan njerëzit disa prej artikujve mos muprijsh më apo ka disa prej xharave, por çemull çumsti delin nzat, po s'mundët me urujt cilët e pasmftoft. Po apo Temer Tomlin pite lopa ato thoin rruje në frigorifer pse me rruj frigorifer shtu ligje ka ndu Allahu xhelalu po e rrujtë nzat prishet ai Tomlin prishet nzat shumë prej këtu ligjeve i ka vendosur Allahu xhel xhelalu e tani ti bando pun ku i run ato sot ieri punon ti osigur me nxir Tomlin vazhdimisht dhe me nxir ndill ai prishet këtë ti thu çesa Tomlin nit dit ton Tomlin me thot Nitt, nit ditshin ton Tomlin me nxir para ditave do prishën Nuk e ka nga e lëpë se janë një qënë tonë ato Andaj duhet njëri ju me dit Arkën e punëve dhe të ku e ka E Allah u në mësojnë në Kur'an Fe të wakkel Alel hajjill e dhila e mud Mbështetju në punët e tua Zotit tanë i cili E cili nuk desë Të janë disa prej ajetëve Të Allahu të barek e u atasë Dhe ka përmend Zotit ongjëll e gjelalu Dhe ka ajetët të shumëta Hadithet e pengamerit alehi salatu Selam janë të shumët Në përmendjene mbështetjës Allahu Gjeli Gjelalu Me këtë koncept të mësataris Jo s'kajjeve të, të devijuara Nga Ibni Abasi anhuma, Shoki për nga berit tonë Sallallahu aleyhi vësillem Adin se kanë gjerë imam Bukhariu dhe imam muslimi Thote kam dëgjuar për nga berit tonë Sallallahu aleyhi vësillem Duk e u lutur me këtë dua Duk e u lutur me këtë dua Tho është, Muhammed aleyhi sallatu sallam Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udhu bi'izzetika la ilaha illa anta an tudillani anta alhayu alladhi la temutu waljinnu walinsu yemutuun She got this far qatan nkat dua pangamiriyon sallallahu alayhi Dhe se ne ka dëgju Abdullahi i Abbas anhuma, Ka thënë alej salatë e selam O Allah Ty të jam nështruar Ty të jam nështruar O abike e mentu Ty të kam besuar O alejke të u e keltu Të këti jam bështetur Të këti jam pënduar Për gjunave dhe për gabimeve Dhe me emrin tan Armitsoj dhe polimizoj Këtë jetë puna me të mbrojtë, të mbrojtë në emrin të anë, jo në emrin të anë. Pasaj ka thonë, o Allah, kërkoj mbrojtje me krenarin të anë dhe, që nuk ka Zotë që meriton të i bindët përvesteje. Mos më dhe vio. Pro, shiko, kërkoj mbrojtje me krenarin të anë. Dhe shikoj ka përmen krenarin, a i dinim se ka përmen krenarin, sepse Allahu, Allah o është i pavarun nga devijimi i robit. Ska nevoj me të devijuaj. Ska nevoj me të thanë dikush, o zëtëni, o shok, o mik, ku është filan u dhe se ku më hupë. Njeri që ka është besnik, me jamanet, ja kallë zonë, se ska do bi me jahupë. Me pasë jahup. që ta hasëm, që a i thua, ja devijon. Apo? Ja devijon. Dhe më vërës ishtë sa ti do me demonstru të kaj fuqia, apo? Apo dhe një mesaj E Allahu në gjellë e gjellalu e luti Muhamedi a.s. Tho o Allah, ti e i lartë Kërkoj mbrojtë me këtë lartësij Mosëm dhe vio Pasaj tha Endel hajjul le dhila je mut Endel hajjul le dhila te mutu Ti e i gjalli cilin nuk vdeskur Wel gjinnu Wel insu je mutun E gjinët dhe insant vdesin Këtë hadith E ka transmitu e Imam Muslimi dhe Imam Buhariu Abdullah ibn Abasi dhe e kanë vendosur në kapitullin e mbështetjes në Allahun. Mbështetjes në Allahun dhe duke e komentuar me këtë koment se mesatarja në mbështetjen Allahun është kjo, cila është mbështetesh me zemër a punën e bën. Shikoni, shumë njerëz kur e marrin kët hadith, çfarë bën? Thotë shikoni Muhamediu aleyhis salam mbështet Allahun, nuk i ta, nuk i kanë drejtuar për kurrë tjetër. Por ai harron se në brenda hadithit është kunder përgjithje e ti. Thota Bëllajbë një abasi, e pashtë natën të lutë me këtë lutje. E mu lutë natën është punë. Muqunë kam mu lutë, është punë. Apo? Andaj Muhammed sam i, i qonë të durët. Edhe me ingritë durët është, është lutje. Muhammed sam vë, lëviste, që të ta shumë i hadith e tjela, më qartë. Muhammed sam lëviste dhe në lëviste dhe ozot, të tja më bështet. Dhe thonë të në hadith jetër, o Allah Mësëmle në më forcat e mija Sa lëvizja qërpikut Sa lëviz qërpiku i syrit Mësëmle në, në, në forcat e mija Gjithashtu ka ard nga Nga bladhajb një abasi Radiallahu Anë huma Nga pengamiri Unë sallallahu Alehi Vesellem Se Muhamili Alehi salatu selam Kër janë mbledh Arabët a, Në luftën e Ahzabit Se të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të E ka thon një fjalë, të cilën e ka thon Ibrahimi alayhisallatu selam kur është duit në zjarr. Abdullah ibn Abbas i thotë, një fjalë të përbashkët e kanë thon Ibrahimi i pari alayhisallatu selam, pastaj Muhamedi alayhisallatu selam kur kanë pas po zorrin më të madh. Cili ka cin zorrin më i madh Ibrahimit alayhisallatu selam, kur janë mbledh me xujt në zjarr. Në një mujë ditë janë mbledh, e kanë kollë zjarmin, por me xujt me djeg Ibrahimin, pastaj Muhamedi alayhisallatu selam janë mbledh kit Arabot me mbi 10000 Arab pasajnë aleantës me jehudit. Qëfar ka thonë Ibrahimi në atë moment? Ka thonë, hasbun Allah wa ni'mel vakil. Na bjafton Allahu dhe nuk ka mbështetes dhe përkrahës më i mirë se zotit e bare kjo e teala. Mirë po. Neve këtu e harrojmë se Muhammed e shumë kër e tha këtë fjal i kishë morë deri në dhamin e fundit se bepët. Apo, Mohamedi s.s. e kishë organizu ketë punën I kishë në nuk ketë sahabën në venën e vetë Apo, e ka siguru ushqimin E ka siguru medinën I ka siguru gratë E ka siguru e armatimin Ketë i ka siguru e I ka siguru e dhe aleancat I ka që njërës më i mjë kshirë ketë me aleat të shikopunët E ka siguru e dhe shpinën Apo, edhe në funë Kër ardhën dhe u panu dy grupët e mdojet Se në e ka përmetë Allahu në surën E lehzeb, që ka tha Mohamedi s.s. Bashme shokët e ti Hasbu në Allah Tash në mjaftonë Allah Njeri kër i thotë Allah Tash mjaftonë Allah O zotë, une dërqëtu Kjo takoti jam Tani, takon ta ta tyje Andaj zotë i unë të barek e vëtala Përmejnë në surën e në fal Në luftën e bedrit ha? Tha Allahu të barek e vëtala wa, wa ma ramejte idhë ramejte Wa lakin Allahe ramejte këja jetë kanë dhanë djetartë ta rrumbullakson këtë muabetin e, e mbështetës në lahun dhe sebepeve, e cila bohët objekt problematike të kënjërzit shumë për njërzit për mësë dikush mësë mësë i ke lartë temës kini pa diskutimi që ka thonë hoxjo a farz puna a bo qështë të pysi njërzit hoxjo a farz me punu e qëfar themi, kjo tema a farz me punu e farz me punu e Sepse na nuk jena në gjënët Apo Dhe farz është mu fal Kushtë do me ishtin hasmi këtë të të dhia Ka dalë pre rrugë zoti Gjelle Gjellalu Në qatë kadër shka ka dhe vijua Apo Andaj zoti jo në Gjelle Gjellalu Neve Neve në kamcu në Kur'an Most i përplasim argumentet Qatë do më most i përplasim argumentet Një anë i do me eba komunizmin islam Dhe imi jo nuk, na, na nuk jena ropë të lopës Në nuk e adhurojnë Tamblin që ka ndjer Lopa. Apo veturin që ka ndjer Gjermani. Na nuk e adhurojnë ata, na e shfrytzojnë ata. Allahu xhelel gjele xjalali u thot në Kur'an, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ard, ma fis sama. Ai është i cili ka krijuar ma fil ardhi jemi'an. Ai është i cili jo ka kriju kit çka ka ndok lekum, por juve. Adnësitë, lopën e kit çollim, atar kjo komunizëm. Apo, ama nëse ne aven aven dëgjosh na thot un aty me bismillah hiç pa lop ta bajnit amri thon astye apo smunesh sepse ti nuk je nuk ta ka don ket kuadrat allah xhel xhelalu kte jan dy devime nje komunizmi os me adhur lopon me punovesh per lopon me ruit lopon me dalli zemra ku des e lopa e jo edhe pse sot lopa e zaventume me fabrik me aparatur apo dhe devimi tjetër cili os nje oni thot Hiti s'ka nevoj për lopë, s'na duhet lopëa neve As t'amli, une me bismillah i kri punën Nuk krijet puna, neve na duhet lopëa Na duhet toka, na duhet hekuri, na duhet druni me e punu token Ama me bismillah me e punuet Dhe kur t'hajna me dhanë, elhamdulillah Apo, pra me dit ku shë ka bëkta dhe kush nuk ka dhënë takatin e dorës dhe menës me me punu këta, andaj nuk ka përplasje mes kësaj na, mes që namazi dhe Allahu xhel xelalu të adhurat dhe toka të punohet. Allahu xhel xelalu ju zot pejgamberit, ja ka bë obligim me adhuru Allahun dhe me punu tokën. Në zonën e Kuranit, njerëzit njerëzit mundohen me pa shumë teori le të rrecakta, po letë lexojnë Kuranin. Çfarë thot Allahu te barake ve taala? Shigone shigone çdo pejgamber. Gjeni një pengamber Që ka thonë, gomë një muë Une juve ja u gjeni rrug Që iqpe e punu tokën Ju fitoni, shka Por gjeni një pengamber që ka thonë Ti qishje të e levru tokën Thire zani edhe ajë thotë Prejt, shka lirje të punu tokën ti Unë të thash, jo Mesatarja, cila mesatarja Mesatarja është ajo E cila musa i alej salatë Vë seram, i ku prej faraonit I ku kjo se bep U taku me një njëri cilë kishtë e emnin shuaip Jo pe nga mberi Këtë këtër njëri i thjeshtë Shuaip I kishtë e dy qika Ishte njëri miraj Shuaipi E lafdrojë Allahu Gjellë Gjellalu I cili u bo pas taj Bab gjyshi Musajt A.S. Na të shka e njohë në na Vjehër Apo? Dhe i kishtë e dy qika Ato kishin dal me I kullot delet e veta Dhe shko këtë kjo është ajo qka Pa e përmejmë nga K Dhe shkojnë punë vet Ato që i ka t'i ka zungë babës vet Tha në që shushështu e kini pa një gjaltë mirë Në ka një mu së ta ka këshirë hiq Në ka një mu dhe nuk e në ka këshirë hiq Dhe u taku shuajvi me ta Që ka ndodhe Tha A ka më në që i unë me t'një mu Tha unë ku më hik Kini pa t'i këshirë Kini pa t'i kush me nik ma t'foll Me shifra Tha unë ku më hik p'i faraonit Ta dishtë se janë do më d Unë e po lipë në për muvra Tha shka lidhje Në gjëhu të minërkau në dhalimin Pas s'ke pështu pizullum qarë Ajde Po ishte i qartë musaj Unë e kumik jam në indjekt Tha ajde Tha unë e po du Për shkak asaj qka e pan prejteje Me ta martu një në pëqikave Me shartë Me shartë Tha me heri kësaj që i kës teje me mukan Dhe dveti me mba hizmet Të dvet Si të ishtoj që dhe dhe dhejt Pit mirave tua Dhe dhe dhe të hizmeqarë musaj të babgjishin Për çka me pagujt mehrin që e murë qikën për gruje E tani musaj për çka jeton të? Jeton të për me zbatu liqin Allahu gjeli gjelalu Aja dhuron të Allahun dhe i ban të hizmet që ajbit me pagujt mehrin Apo? Andaj Muhamidi Alei Salatu sam kur vindë që një sahabët me i thanë Ja rasur Allah po du më martu e po s'kam pare për mehr Tha s'ka mundësi gjej pare puno qoftë edhe një dinar me Allahun e Gjëllalut. Pse? S'ka mundësi me brish lidhjen e Allahut e Gjëllalut. Dhe në Kur'an, nëse don gjithmonë me të të kujtuë argumenti, për këtë mesatëri të mbushtejës të Allahut e Gjëllalut, kujtoi rastin e Mariamës. Mariamja, alayhissalam. Çana ka punën e dinënin Allahun Kur'an. Kur e frinë Allahu nëpërmjet në Gibrailit mitrën e Mariamës, me Isaun alayhisalatu sallam. Apo? Dhe ajo u ankue kështu me radhë Dhe paramendo Në gjenjën e shtatë zanis Në gjenjën e shtatë zanis Iku për i poplit vet Që mës të akuzojnë bitë e Israelit Jehudit Mës të i thonë Shka i thanë mësani Ata i thanë Ajo e dike zë kanë mi thanë Ajo shkoj i ku Dhe në një pem ishte Thurë mës Abo Dhe paramenon i tani Sa gjenjët dopsijës janë bërë mësaj E para gruje Gruja për nga natyra së munët. Për nga natyra së munët. E dyta, shtatëzane. E treta, pabur. Se mundët më ka në gruja, është të punu, për e ka burin si mbështetja morale. Apo, mbështetja morale është shumë e madhe, asë pa mbështetje morale. Apo, e akuzuar dhe prit ke mu akuzu. Prit ke mu akuzu se ka me të shtatëzane, Qyshja shpegoj ju në këtjere Se Gjivrahilim ka ardh Këtë frike kështë Dhe ardhë puna me hangër Ardhë puna me hangër Hurma ishte në altë Hurma ishte në altë Dhe më në menë këtë skenë Dhe mosëllini kurme të ashpërla Dikush trunë me të qitë palavra Kurme sëllio dikush me të qitë palavra Asën më të ba komunistë Asën më të ba dëmbel dhe dëmbelin e ti me të bae Më bështetin Allahu në gjellë gjellë Qëka tha Allahu në Huzi i lejki Bi gjithë i nëkhleti Tu seki tu alejke Ruta ben gjenie Në që këtë gjendje, tranë, shtatëzane, gruje, vetë Pritët më akuzu Qëka tha Allahu Gjilvara Oj më rjemë, shko në hurmën Nëse kishë ndru ligjit dikon për dikan Abo kishë ndru për më rjemën Qëtu o dashë më ndru ligjit zotis Allahu kako dretë më ndru ligjit Alla gjithë në rretha hatmë rjeme që tash tash vita hurmën, bile e hek nga farra natë atë të kocës mos me dëmtu, drejtë në në në përdorimin tan dhe konsumimin tan, por jo, tha Huzi. Shkune, a keni pa hurm? Kush ka qenë në botën arabe dhe ka bërë haç, i ka pa palmat e hurmës, sa të lloja janë ato. Dhe shkoj shkune ti ata. Shkoj shkune me tra hurma, për Allahu gjela dhau nuk e ndroi liçin. Nuk e ndroj lishem për kargon. E mirë, do dervishat ana kanë dalë thonë për mua ndon Allahu ligjin. Unë asit më shtet ta kokën shpinës, edhe Zoti më json biçille. O mur khatabi tha, mos e shëmtoni fen Allahu xhel xhelalu. Mos e ban dikush me dhon, o burr, tash ti po e shëmton me fen e Zotit xhel xhelalu. Po Allahu si takish zbrit me dikujt takish zbrit me Riemës, apo mendon se je më më ma më ndertë Allahu se me Riemës. Po ti agruj e keva. Apo Allahuhu Jellalul Ala besin e fundërave tonë kur'an por mos me lut me neve kur kush kjo ligj i Zotit ti e shkon hurmën e kujt vera hurma e ha me bismillah e kuj mir shtaqat fal namaz apo andaj kjo është ligji i Allahut te barekehu tasen e përmendën Allahuhu Jellalul Qur'an te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ç argumenton nga hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se Më bështetjën Allahu nuk vjendesh me sebejpët është hadithit se me kanë zeni më në Bukhariu dhe i më në Muslimi Nga Ebu Bekër e Siddiqu Radhi Allahu An al. Dhe kemi përmenë se Ebu Bekërin nuk ka shumë hadithet Më bëjko do hadithet së atë janë Kanë dhënë djetartë gjemi unë menja Tam ledhë kitë fejrën me një vend Ebu Bekër e Siddiqu Kanë dhënë djetartë ajfol me pun Edhë Normal, të tjerët kanë foljë edhe me, me ligjerime, me hadithë e kështu me ratë. E bubekër e sidiku shumë pak hadithë e transmiton. Njera për i tërë e ky. Shikoni e bubekër e sidiku se si e transmiton në gjarjen e, e ikës me Muhammedin a.S.R. Pas e e kanë shpalë për me vra. Thot e bubekër e sidiku, rrëllë allahuan. Ishmi në shpelë, pat mi ikë me Muhammedin a.S.R. bashkë, E kemi përmena që e ka organizu e kështu më radhë Për me ikë prej pagandeve Katër më ditë rrugë kanë bo Katër më ditë rrugë kanë bo Dë ditë, apo dë natë Kanë i të shpelë Që më ja u bëgjurë mëtë E natë shpelë shka ka? O tëllë me pesi e s'ka Ka akrepa Ka akrepa Thot e bubë kërësit diku Nadartu ila eqdamil mushrikine Ve nahnu fil gari Ve hum ala ruusina Fe kultu ja rësullallah Le u enne ahadehum nadara tahta kademej Le abu sarana Thote për bëkër sidiku ishmi në shpelt të mshehur U patë mshef Pagant I patë ndha një qindede Për kokën e Muhammed e sëllim A disajnë një qindede? Kemi përmen Bane shumëzoj atje Një qindera 5.000 euro Me, da, me e prune kokën e Muhammed e sëllim Edhe një 900... qindede për Bubakar Sidikun 200 200 deve apo 200 deve. Janë mi ia dhan sot 2 miliona pevrat filanin. Shumë janë 2 milion me 200 eurot vrasin sot. Se thot krizë dot sot. Apo dhe ka humb njerëzillaku, ka humb, ka humb feja, ka humb Allahu te parë këto në zemrat e njerëzve. Çka ndodhi? Ata ikën, ikën. Se jinë dobët hinë në shpell dhe fillun me me i zhurmua ata. Çatçi ngat janë afrua, ni guri ka do Oni gurri dhe mi pa ata. Thotë bube Karisidiku, i i porcelshat që kanë e paganëve, arabëve. I porcelshat u na lipneve. Thotë dhe i thash ja Rasulullah, "Njoni veç pak me çukrën na shef." Ha? Njoni veç pak me lvizni, lvizni. Niguri më e kalu, na shef ja Rasulullah. Pra, na za'in li absarana. Fa qal atartha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ma dhanë nuk e ja eba Bekrin Tha o eba Bekr Qka menon ti Për dy veta Të rejti ne kanë Allahun Dy veta janë bashk I të rejti i tyre Përde që Allah u gjeli gjelalu Ata ru qëcu e zemre e bube kërë si dikut Dhe këtë hadith e këput dikush Thotë Kur Allah u ameti më se ki gajle A ma haron se këtan shpel ishin Kur ti eshin shpel E ke mor se bepin Apo, i e mobilizu e deri në dhamë, i ke mor krejt që ka di ka di pa Allahu prej sebeveve në të tërshme ligjeve të kësaj bote, atë ardhuj, Allahu është me muë, dhe me ata që ka është Allahu, s'ka kushtë e mpostë. Mirë po, prej kërë shpinës, pa kur farë sebevi, pa kur farë lëvizje, pa kur farë mësimi, pa kur farë shkollimi, pa kur farë zbrazjet e nërgje, Allahu është me muë, jo, mundu mu kanë shejtanja me Allahu, jo. E lus me Allahun, te bare ke vëtara që Allahu timbush zemë atona më bështetën Allahun. E lus me Allahun, te bare ke vëtara që Allahu në mundësër me kuptu Qur'an në qashtu që isho. Është më devijuar mbas tekave tona, mbas shefëve tona, elushi Allahun te barekehu teala, që Zoti onjeli xhelalu na mundson me kuptuar hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, elushi Allahun te barekehu teala, që Zoti onjeli xhelalu na mundson me punuar për fen Allahu te barekehu teala, me punuar për të dopërt të muslimanëve, elushi Allahun te barekehu teala, që Allahu musliman ku do të qenë Allahu të ndihmon, yetimat e musliman Allahu të mëshiron, fuqarat, skandorët, nevojtarët, bonjakët, Allahu të ndihmon, dhe zenginat e musliman Allahu të mba të xemer, aqulu qawli ذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين